Dragoste târzie de Alexandr Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Valeria și Profira Sadoveanu Adaptarea radiofonică Elena Negreanu Interpretează Tamara Buciuceanu-Botez Ștefan Mihaelescu Vrăila Gina Patrici, George Constantin Ana Ciontea Șerban Cela, Petre Lupin Regia artistică Dan Cuicani Ce vreme, ce urgi, vai de cel care n-are pe el un palton ca lumea Uf, Oare pe unde o fi drăguțul de feciorul meu pe vremea asta? Ludmila Gerasimova Da Aștept pe cineva de asta așa lipită de fereastră Ai e fric acolo, vino cu coci o, Până și motanul meu a venit acasă pe vremea asta Numai feciorul meu, numai Nicolinca De două zile încheiate, parcă a intrat în pământ Cine știe ce trebuie o fi având? Ai. Cine să știe dacă nu eu N-are nicio treabă, taie frunze la câini Doar face avocatură Ce avocatură? Fost, stai lele, când a fost Știu că se ocupă de afacerile unei pucoane. Dar pe păi, ce mai pucoană, draga mea? <gângh> nu prea, mă rog, știi cum stau lucrurile Ia, ia, ia stai să de la început Să-ți spun cum a fost De învățat, a învățat tare bine A terminat și Dacă au făcut ea ca să-i înființează cele noi se înscrie și el avocat și începe a curge procese Dar știi cum e? Procese și procese, mă rog a adună bani cu lopa Și asta pentru că se învârtea numai între negustori înstăriți Așa că a început și el a trăit ca negustori zi de zi la cei Iar noaptea la club Mă i plăcea așa viață, știi, că e un pătimaș. Până ce? Au prins de să se râlească Mai pune lene, mai pune că se mulțise la avocație peste seamă, mă rog a păpat bănișorii, a prăpădit clientela Și a ajuns iar la calicia de la început La mama acasă, adică de la ciorbă de cegă la borș de vars. Și dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău M-am străduit să-i de lucru Vreau să-l vârstu sub pielea unii cu cucoane pe care o cunoz el nu se cancodește, știi? Poate că e sfios E, ia lasă, că ce e sfios? Păi, sunt și oameni cu caracter sfios E, caracter, calic și să aibă caracter nu are haine bune asta Și dacă omul nu e îmbrăcat bine Atunci are și caracter sfios Pentru al de noi Când suntem în lumea mare E un adevărat chin Îți vine să intri în pământ Aici mai scurt, coloat din Dincolo parcă un sac Se uită tot că la o arătare Că de, noi nu ne facem rochii la madame Cretoresi Noi ne coasem singure Pocit ca vai de lumii tot așa și hanile băiatului Nu le-a cusut un croitor franțuz Ci unul din Mahalawa Dragomilovska Eh, Nicolae înainte când avea bani Umbla sclivisit era acum e rușinit să se arate în lume ponosit cum este Greu l-am înduplecat și acum nu-s Acolo la cucoana aceea de dimineață Până seara Nu m-am Așa că și-a comandat straie bune La un croitor neamț Pe datorii. E o cucoana tânără? În floarea vârstei Ăsta e necazul dacă ar fi bătrână, ar plăti, cum se cuvine. Și dânsa nu plătește? Femeia e ușorată, răsfățată, se biză pe frumusețea ei. Dar eu tot am stărs de la ea până acum vreo 150 de ruble, ca să-i dau croitorul. dacă ar fi după el. Da, poate că e dragă. Păi nu i-ar fi rușinul unui sărăcut să curteze o bogătașă? Bancă să și cheltuiască cu dânsa. Vin la ea colonii și ofițeri din gardă de rămâi cu gura căscată. Știi? Te uiți la ei și doar atât a spui, ai Doamne Apoi ăștia râde el, dar și dânsa sigur că le ține rangul Am înțeles acum ce fel de femeie este Da, când o vezi crezi că e cine știe ce cucoană a, De unde? Se încurcă în tot felul de datorii și istorie de amor Și apoi trimite după mine să-i dau în cărți Le-i spun vrute și nevrute Și ea, ba râde, ba plângește ca un copil. Se zice că bărbatul a fost și el un bezmetic, au cheltuit, au făcut datorii și ia că într-o bună zi moare bărbatul și a în are să plătească. Ci că s-a apucat să dea poliție, să-i în dreapta și în stânga fără să știi nici ce și cum. Dar ce stăm noi aici pentru Eric? Mă duc să aduc o urmânare. Ba că cineva, cine o fi? Nicolae, o fi dorme dor? Ah. Dumneata ești. Ah! Dorme, don't! Dorme, da, Credeam, oricum sunt foarte bucuroasă. Singură mi-e Ia ca și rămânarea! Ia pirea, nu. <coughs> Unde mi-ai fost? <coughs> Vai de mine cât e de înghețat, L-am căutat pe fratele meu. Și l-ai găsit? L-am găsit. Unde? Tot acolo. Unde? Două zile la scenărie. Joacă biliard. De cine ai spus să vii acasă? I-am spus, i-am spus, nu vrea. Acasă, zice, când am să am chef, vine și fără tine De însoțitor n-am nevoie, că nu sunt beat Am și plâns în fața lui Frate, zic, ai uitat că ești cap de familie Oamenii sunt bucurori să găsească de lucru și tu dai cu piciorul Dai cu... Mie, zice, nu-mi place să adun cu Gologano. da, mă rog, mă rog Dar de la mine a cerut și ultima rublișoară și... I-am dat-o, i-am dat-o, doar mie frate, Nu? Îți iubești, fratele? Cum să nu îl iubesc? Atunci iubește-l mai tare Cât oare o mai fi zăbovind Negustorul ăla care a venit la loc Mă duc să-mi aduc lucrurile de mână A înghețat, dorme, domn Oh, mamiță, nu-i nimic Mi-a trecut Eu, gata, mă și apuc de scris Da Mamiță Mamiță Nu observ nimic la mine? Tu? ce Păi, mamițo. sunt amorezat. Eh, ce să-i faci? Să fii sănătos. Dar știi, mămițu, știi, serios, serios, mămițu și Densa mă iubește. Ei, dorme medon, nu ești tu dintre bărbații care plac femeilor. Pe tine numai una te poate iubi. Care? Mai cât. Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag. Prost, mai drag. Cum, mămițiu, cum prost Las, că știu de cine vorbești Cui cum să nu știi Când am venit, ea s-a repezit la ușa Dumna ta ești Zice Ianta, ia, Așa zi, Dumna ia, ia, ta zi la ușură Da, da E numai ta. că nu te aștepta pe tine Ba da, ba da. O, are nu pe frate tu Nu, nu, nu Pe mine, mamițu Pe mine Pe mine Dumna ta Acum mai un pic de curaj A. Da Ca să-i spun tot ce am pe suflet Ce, ce zici, mamițu? Să-i spun? Să-i spun Spune, spune, spune. Să spun. Ia, ia, ia, ia spune. Mi se pare că negustorul coros nou Se pregătește să plec Mă duc să fac fac lumină la scală. Adică. La chiuiașul nostru cu niscaia face. Du-te, <laughs> De ce suntem doar prieteni? A, de al și am era simpăr, Ce ai zice să bem un păterel împreună? Nu, nu, nu, nici nu te-ai gândit. Mai bine te-ai gândit la afaceri. Ce, de ce să mă gândesc la afaceri? Am toată încredere în tine. Vezi, nu te-am uitat. Da. Până aici am venit să te găsesc Îți mulțumesc, frate Da, uite unde m-a zbârlit ah. Să locuiesc în asta Afaceri serioase nu mai am mm. Mă ocup cu temirție și mai nimic Mi-mi plac procesele mari la culta <laughs> de apel Să am cu ce îmi căzni mintea să muncesc Dar ia ca toți mă ocolesc că bătrâni Și ta are mii să stau degeaba Că ți-i n-ar fi nimic, dar... Sigur că e și flămând. Da, da, așa e, și flămând. Și eu, și beata Ludmila la E Curaj, Ghenasin Borferici Poate să am mână bună, treci mâine seară Pe la mine Da, da, bine, bine, am, am să viu A, Stai, stai, stai, așteaptă puțin dar ce este? ce mai? Este? Am uitat să-ți dau o notă de actele pe care mi le-ai asta E, acum cum să nu mai fost, Măcar Băcaragio, Deci am dat încredere, <laughs> mă, Nu, nu, mă, nu dar... te las să pleci fără recepția. Firește, la mine, nu au să se pierde dacă e despățit. Dar ce? Deci ce ai? Vam Am avut, am avut pe prima când aveam șemedenic de procese și îmi treceau prin mână tot felul de acte străine. Le țineam în ordine Fiecare dosar cu numărul Să-l tăra și de la și? Da, aveam pe atunci prea mare încredere în oameni mm -hmm. Asta e Spunea secretarului Ia de tu, dragă, dosarul cu numărul cu tare Și el mi-l aducea mm -hmm. și îmi fură, frate, o poliță Și-o vinde datornicului mm, Poliță mare? 20 de mii Și ce-i făcut? Uf, am plătit tot am plătit. Am vândut casa, am vândut tot, tot până la ultimul lucru Așa a ajuns tu la sapă de lei. Da, da. Oh. Am plătit fără nicio Banii prepădiți ca să nu mai aveam nevasta și așa cam bolnavă. Am murit de inoare. Nimeni nu mai avea încredere în mine. M am vrut să-mi pun capăt zilele Da ce spui frățioare Îți și mințile Dar cum să nu ți le pierzi Cum să nu ți le Dar m-a salvat fetița Care avea 42 ani Cum am dat cu ochii de cu Din ungherul de doarmea ea Parcă m-a țintuit cineva pe loc Și parcă pe suflet A aprins A să în picure ceva cald. Mm -hmm. Gândurile au început să se aline Să se așeze la locul lor Ce vina avea ea Pe mâinile cui rămânea sărăcuța Și uite așa De n-ar fi fost ea S-ar fi sfârșit cu mine frate de mi mea dragă ca ochi din cap până în ziua de azi Da, da, e Câte nu se întâmplă vrei să știi ceva? Mm -hmm. Acum țiu totul sub cheie mm -hmm. Și cheile la ea, mm -hmm. tot e la ea Banii și hârtiile, tot ce mai Fata mea eu o sfântă, cu minte, modestă Cei mai buni ani i-a prăpădit muncit ca o roabă. Și nici o tânguire, nici o reproș. Dar e pe lume Ar trebui să o măriți? Da, cu ce om? Uite, ce? uite, ai să-mi scoți 200 de mii pe polițele mele și atunci... Da? Ah, stai, stai, stai, că-ți aducă dată reșipiza Bine, bine, bine, Acum, aștept Hei, Mă zgălicule. Ia E, bine, Vă rog Cum te cheamă? Vă rog să fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți de face Aaaa, ah, mă rog să am iertare, excelență Dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul Vă rog Ia poftește încoace să-ți dau niște parale Mie pentru ce? Așa, uite ia Hai, hai să fii sănătos Vă foarte mulțumesc Ia ascultă, dragă Da? Grezi că bătrânul notar e cinstit? Îi pot încredința fără grijă polițele Vai de mine, dar la ce vă duce gândul? Fiți fără grijă Le-aș fi da cuiva mai de soi Dar acela vrea să-i spui domnule și e prea scump Așa că uite ce da? Tu fii cu ochi în și dacă baci de da. și spune-mi. Da. Și notarului îi spus. înțeles? înțeles. mare? 10 ruble pe lună! Aha, ha, ha, ha, bine. E bine, ha, ha, și tu. Hai, ha, te ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Uite, uite, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Cam prostuți, dă da, băia de-i spun și mai chiar clasa antific uh -huh. cu ochi în patru Ce vorbi în gol Ma era să uite. Mam o poliță acasă și nu vreau să o amestec cu celelalte E moștenite de la unchiul meu, dar mi cam îndoiel, nu-i Da? Și cine să dea banii? Eu văd, vă o femești zenate că vă cheamă Letchina. A risipit din gros, dar tot mai e în stare să plătească. Atunci tu sunt casă bani? e cu cânte polița are garanția bărbatului și garanția asta e foarte. Falsă, că pe bărbațul Lovise Damblaua da. Și nu putea mișca un deget Când a dat ea polița Păi atunci eu zic să o păi, Așa s-ar cuveni? Dar eu sunt negustor cu bază Și nu se cade să am Daravele Bănești cu o femeie da. Așa că eu strec polițație, da. Și tu faci ce vrei În numele tău Încasează măcar jumătate Uite, ai cuvântul meu că până în două zile încasezi toți banii Să știi că e o femeiușcă că Da? Când are să înceapă să vorbească, ai să te moi Ia uși Bun! Mâine îți dau că doar nu putem face toate într-o zi Da, da ei, Cu da, bine! Da. Ei, ei, ei, care va. Bine, bine. La revedere da. și pe mâine Tată Ludmila, în îngerașule Îngerașule, nu surâ de noroc Nu fi la masă, doamnele notar Nu, nu, mâncați fără mine, mie nu mi-e Ludmila, fata mea da. Să știi că în seara asta să stau târziu Tu că te nu mă aștepta. Și eu vreau să stau mai târziu să lucrez N-ar răce pentru mine o trebușoară, Gherazin Părfirici Așteaptă ca ai să ai și tu de lucru da. Ludmila, iar am procese, afaceri. Am scăpat de ghionori. A dat norocul cel mare peste mine. Cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată. Pentru mine? Mie, Ludmila, nu -mi mai trebuie nimic. Eu pentru tine trăiesc. Nu numai pentru tine. Și eu pentru tine, tată. Taci, taci. În meseria noastră, dacă ai noroc, te îmbogățești repede. Atunci ai să trăiești și pentru tine. Eu nu sunt în stare să trăiesc pentru mine. Nu, mă pe ne fac îmi cunosc vina, din pricina mea ți-ai prăpădit tinerețe, Dar tot eu îmi voi răscumpăra greșeala Hai, hai la revedere Îngerul cel bun să te ocrotească La revedere, vinața da. ah, Ce plăcut e să auzi așa ceva Nu ca băieții mei care Cum mămiță, cum? Eu? Eu nu agonisesc eu pentru casă, Asta, da? Dar de la tine nu prea am ce aștepta ah. Altceva e cu fratele tău Care e și deștept eh? Mi-a scos sufletul Fiară, -te. nu om da Ia că cineva, mă duc să vă Da, da, da, da Ludmira Gherasimovna Dumneata, ce crezi de fratele meu? Nu-l cunosc deloc Nu, dar, dar așa După faptele lui Din câte-i face el mamiței Că stă toată ziua la cenerie din... Poate că îi place lui acolo Și ce dacă îi place? Ce, așa, așa, așa m-aș putea duce și eu Păi de ce nu te duci? Nu, eu am alte principii Pentru mine este mai frumoasă acasă Ce-i frumos aici pentru un bărbat? Mai ales pentru unul tânăr? Da, da, dacă nu simte nimic... Și, dumneata, ce simți? Păi eu, Lidmila, eu simt... Eu, eu... Iada, iada. ce s-a întâmplat? Odorul de fețiorul meu. Ce s-a întâmplat? Păi, citește scrisoarea care mi-a trimis-o. Citește, citește. Mă, Nico, nu m aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion, pierd într-una. Oh, N-am niciun ban. Din pricina asta nu pot să mă scol de la joc Dacă vrei să mă salvez de la o rușine și o cară trimitem prin aducătorul scrisorii 30 de ruble bani, Dacă nu ai, împrumută Nu te gândi la bani, gândește-te la mine Ori banii, ori nu mă mai vezi niciodată și fiu care te iubește bani, Ce mă? să fac? De unde să iau? N-am la sufletul meu decât 10 ruble Dar și cele apuse deoparte pentru masă Ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată bani, Ce să fac? Ce să Fac. Mare o să de pe capul meu. Și pentru ce? Pentru ce? Lasă-mă, eu știu, cât la iubesc. Lasă-mă, sunt de prisos. Pierdem vremea. Iar el așteaptă săracu și suferă. Dorme tot, mă bănătă. Da, Ia o hârtie și scrie. Da. Spune. -mi. Cum? s a trecut prin mine. Îmi dai? Să ceri mică paralel. Parale. Datoria asta. Datoria asta? E neomenos da Dați mi mie plicul Scrieți numai adresa Da Ce faci? 50 de ruble? N-avem unde schimba Și nu-i vreme de pierdut Repede, repede Dă plicul băiatului Mai ești un degen Cât ești de Cât ești de Față de familia noastră Ce spui? Spun câtă prietenie Câtă dragoste Da. Dragoste Dar nu fiecare știe să prețuiască Nu înțeleg Uite, binele pe care l-ai făcut pentru fratele meu Dar te simțit, eu simt, să știi Parcă el e în stare, el nu e Noapte bun El, el nu e A plecat e, Asta e, rămâne pe alte date Dar cred că treaba merge strun <laughs> Da, merge strun La revedere, tată. La revedere, sufletele. Uite, uite cheile. Auzi, țin mereu la tine. Da. În sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă. Păi, aici e mahalaua flămânzilor. Aici totul se fură, se binde Că ai să vezi că vine la noi un om elegant, bogat, să-și dea un lucru curat. Caută conștiință de vânzare. Și la tine a venit ieri un negustor bogat. E, uite, asta e cu adevărat o minune. La început am crezut că vrea să ticluiesc un testament fals Ori să-și păgubească creditorii Păi cine îndrăznește să fie la asta, mizeră? Staci, tată, mai încet Să nu te audă fiul să plovei A, sau sau, de ce? Nu spun decât adevărul el este unul care are nevoie de bagă să-i bea Pâncârșul bun, să-i pierde la biliard Aici mizeria merge mână-mână cu viciu, fata mea. E, ar trebui să fugim din casa asta dar locuințele ieftine Ce să-i faci? Sunt toate la fel celul meu Iartă-mă că ești obligată Să trăiești sub același acoperiș Cu asemenea Nu mai vederea lui și o jignire Pentru o fată ca tine Tată, mai încet Și atâta cu asemenea indivizi. Auzi, păzește polițele Ca ochii din cap, Și încuie banii mai bine De că asta mi-e frică Nu câștigă nimic toată săptămâna Și trebuie bani ca să stea și arăta la jur de cărți sau biliard Asta -i. e. La revedere, s La revedere, s La revedere, tata. La revedere. Nicolai, dragul meu, drag, a dormit îmbrăcat. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și te pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Poftim, îți place? Dar încă beata mama când vede așa ceva Of, of, neisprăvitule, fiule, scoală mm. Mm. Oh, Bună dimineața, mama A, Bună, bună, care e bună, nătângule Cum să trimiști tu la mai câte după bani? De unde să aibă ia sărmana? Și măcar dacă ar fi fost pentru un lucru serios, dar așa I-am jucat, nu i-am furat Mi-ai făcut-o mare bine, lasă-mă să te-am voi, voi. Te apropiat. spune mult o să mai țină dezmățul asta. Zău, nu știu, mama. Cred că până la cea din e afacere serioasă Afacere ai avut și aici și acum -a, Astea sufleacuri Mamă, am Auzit? Ai spânzurat toți banii? N-ai mai adus nimic acasă? Cu ce vă crănesc? A? Te rog, te, ro te rog, nu mai vorbi despre mă asta Mă rog, cum dorești de păcat Te rog, lasă Las, lasă, las, vai de Ii, Am uitat la tele cop. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă certe? Și prin ce minune tu-ai ascultat? Nu vrea să vorbească despre bani. Mm. Ea vrea să te roage să-ți cauți sănătatea. Ia te uită. Da. Și eu te-aș ruga din suflet să lași vărășile proaste. Banii se pot strânge din nou, dar sănătatea... Nu se mai întoarce niciodată. Știu, știu. Bravo. Minunat. <gătă> Ca orice inimă simțitoare te amesteci întreburile altora și dai sfaturi fără a fi întrebată. Mama însă nu-i prea sentimentală. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și drept să spun eu, mă așteptam la pomelnic obișnuit Risipitorule, bețivule, n-ai lăsat fără un ban <gântări> Când colo aud dăscălele a unei străine care n-are nimic de împărțit cu mine Te rog să mă ierți Mă rog, continuă dacă îți face plăcere Mie întotdeauna îmi face plăcere să stau de vorbă cu dumneata <gântări> Adică să-mi faci morală Poftim-i atât de ușor Nu mă jigni Nu merit jignire din partea dumii tale. Eu vreau numai să te rog din suflet Să mă rogi ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu Mama e o femeie simplă A avut mai mult simț ca dumneata A înțeles că aveam nevoie de bani și nu de sfaturi Și mi-a trimis bani Eu ți-am trimis, nu mama dumitale. tale dumneata? Da. Cine te-a rugat, mama? Ți-a un compromis, poate Cum a fost? spune -mi. Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Hm. Nu mai era de stat pe gânduri Trebuia să ne grăbim Îți mulțumesc Bineînțeles că banii ții voi înapoi cu prima ocazie nu voi voie să spun că ai, ai procedat cam imprudent. S-ar putea să nu ții poez banii și nu ești atât de bogată ca să arunci 50 de ruble pe fereastră. Eu nu m-am gândit la asta, Nicolae Andreici. Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu mai văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit. Vai, vai, vai. Nu cumva te-ai de mine. <laughs> Pentru ce? Eu, cel puțin, nu mă știu vinovat cu nimic. Niciodată nu ți-am dat Ba să... da! Mi-ai dat Adu-ți aminte Acum o lună mi-ai sărutat mâna Și mi-ai spus Că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine Aia a fost o glumă Doar o glumă Ce fel de glumă Aveai ochii înlăcrimați când mi-ai vorbit Ce inimă ai avut ca să-ți joc de mine Iartă-mă, te rog N-a fost bătaie de joc Mi-am mi petrecut tinerețea fără dragoste Visam numai să o întâlnesc cândva Și trăiam liniștită Fericită, în felul meu. A fost de ajuns însă să aduci vorba despre iubire și... Sufletul meu a fost răscolită setea de a iubi. De dorința de a mă fi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi ce forță are o asemenea dragoste? Și dumneata o ei în râs. Nu, nu. Eu sunt încredințat că merit să fie iubită și stimată de un om cum se cade. Eu însă... Sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața Eu visez să te văd liniștit, mulțumit Și pentru asta sunt gata de orice jertfă oricare. Ai încercat degeaba să mă salvezi Am căzut prea jos Eu nu merit nici fericire senină, nici femeie ca dumneata Ludmila Gerasimovna urâtă viața pe care o duc Și pe viitor se arată și mai urâtă Vă găduiește-mi cel puțin că Că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună Și iartă-mă când răznesc Revolverul pe care îl porți de câteva zile cu dumneata Doamne, mă frământă tot timpul și n-am avut curajul să ți-o spun Ce caută a dumneata revolverul L-am găsit întâmplător Costă foarte puțin, m-am gândit ca cine știe Poate o să am cândva nevoie Dă-mi-l mie, am să la mine Mă rog, în cu el A bagă de seamă e încărcat te-am pus pe gânduri Ce-ți spui, o fi la mijloc vreun amor nenorocit Oră fi cheltuit banii statului or... Ca și cum n-ar fi pricin mult mai simple Care? Care pricin? Mi-e de viață, Ludmila Gherasimovna N-am de ce trăi oh. Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate Și cum se poate, nu-mi place Nu mă chinui, fi sincer. Spune ce. Ce ai vrea? Ce ai vrea? Să-ți povestesc ticăloșia în care am căzut. Fie, am să o fac. Dar nu acum, sunt prea obosit. Da. Și, și eu trebuie să mă duc în oraș. Dar, pensionată, ai să fie acasă? Uh -huh. Îmi văcătuiești? Acasă, acasă. Atunci, la revedere. La revedere. La revedere. Asta mai lipsea complicații sentimentale. Eh. Totuși, parcă ți-e mai cald când știi că te iubește cineva. MAMIÇO! MAMIÇO! MAMIÇO! Vine valvara! Hai, tornul! Ei, mă o cucoană ca dânsa, o să vină în coceaba noastră. MAMIÇO, vino și te uite, dacă nu crezi! Uite-te, ia-mi! Hai de sufletul meu, o fi o treabă gravnică. Dacă-mi treabă de mine, spune că nu sta acasă. N-ai teamă, nu caută la unii sfârșiuni ca tine. Vai, dau fuga să o întâmpim. Hai, voi ieșiți! Hai, hai, hai Binefăcătoarea mea Ce v a adus la noi Felizat Antonovna Dragă Felizat Antonovna Dă-mi Dă-mi, dă-mi, dă-mi, repede ce să dau suflete, vrei ceai? Nu ceai, ceai, vreau să-mi dai în cărți Cât ai clipi bai? că să-i, să Să le întind puțin afară Spune ce vrei să-ți De dragoste da, da, da, da, da, mai repede Da, da, Maică, s-arată bucurie mare Ce fel de bucurie? E a doua săptămână de când n-am mai dat pe la mine Bine, bine, uite, cade în casă Uite-te, uite, ca... uite sigură, dacă nu crezi, uite în casă E ca chiar așa -i. cas cu bucurie alături la drum de seară Da, bine, bine, dar mai întinde-le Bine, parcă ar fi vorba de o afacere, nu? O afacere de bani Da, dar uite-te bine cum cade Ia, Plătesc sau nu plătesc? Bine, după cât s-arată, stai se vedeam așa Hai să plătești asta era Asta nu-mi convine Acum vine iarna și știi câte cheltuiele am eu Operă serat, îmbrăcăminți nu, nu, nu, nu, iarna oamenii cu cap împrumută Și eu să scot bani Asta este, nu, nu, nu pot Ba să zic că ești datoare Sigur că e Când nu sunt eu datoare Dar cui e datorezi? Ui, gustorului lui Dorotnov, un băderan, ce n-așteaptă M-am dus la azi dimineață ca să preschimb polița Uite ce-i cu zic zice Dumnezeu mie nu-mi datorez nimic Polița, cu pricina am dat-o notarului Margaritov să cotește-te cu dânsul Margaritov? Păi să i chiriașul meu Hai, nu spunem ce fel de om e? Nu te înțelegi el Că nu se înduplegă? Nu, nici cât negru sub unghi Să cadă măcar la o învoială, că nu sunt banii lui să ia de la mine numai jumătate și pentru asta am să-i dau Dau lui o mie de rubre. E, Cât e jumătatea aceea? E mare? Este, zece mie Zău de n-aș fura poleța pentru tine dacă aș putea Hai, furos o suflete Furu-o, fur parcă poți Încuie toate cu la câte. Uite, stă o odaia de acolo Și Știi că să ai o domnișoară indelicată, tare Dar toti se scurgă ochii după Nicola și el meu Trăiește cu el? Ce vorbești? E față cu binte. Da, că-i amorezată Lulea, Lea asta e sigur Mă rog, și așa-i bine Mi-a venit o idee mm. Vins-o acasă? Poți eu, eu, eu, să-l să văd? Ce, ce nu se poate pentru tine? <gânt> Băiete! ia vino o tu în pace, hai! Hai, da. Vine aici așa. Vorbiți în liniște, eu n-am să vă stingeresc <sus> Ce porunciți? <sus> A -a -a. <sus> Nu poruncesc nimic Vrei să te plimbi? N-ai găsit pe nimeni altul afară de mine Mi se pare că nu duci lipsă de cavaleri Da, continuă, continuă Îți îngădui Eu nu sunt Don Joan Da, mie-mi plac și visătorii Idealiștii, nu numai Don Joani <laughs> Se spune că grădina de iarnă de la Stelina este o minune Acolo ar fi de mers Și de ce nu te duci? Nu. Elina, este o și nu se cade să mă duc singura ci doi cu un bărbat tânăr. Da, gândește-te Am stat sub pun palmier, am putea lua și maza De ce ți-e frică? Nu am să te țin mult Te aduc cu trăsura înapoi acasă Mă-ntorc să beau ce ai aici la voi Hai, Haide, vrei? fi drăguț, vrei? Mă rog Oh, mă rog Scumpul meu prieten nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură? Fără sprijin, fără protector. Foarte nenorocită. Dumea ata cel puțin poți trăi, dar eu... Ce, și dumneata, e nenorocit? Hm. Pied copil. Dă-mi mâna. Ha. Ha. Ha. Uite cum îmi treci într-o clipă. Și sunt iar veselă <laughs> Îl iau îl iau pe fiul tău cu mine Ia, iau Dacă ți face plăcere Ne ducem în parc ah. Hai Hai să mergem Hai O clipa, să-mi iau pălăria și cu. mai repede, mai repede la revedere, dragă! La revedere, la revedere dragă! Așteaptă-ne! Așteaptă-ne! Da. Să știi că ne întoarcem să vedem ce da. ai da, no, de la da. noi! Șteiti, fă-ți, închide ușa! A venit și Ludmila Gerasimovna Ce bine, pare Tata spune că cei bogați nu vin în Mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi-i inima strânsă. Vizita asta Nu-ți fie teamă, drăguță, l-a scos puțin la plimbare Lui tot e urât acasă Vă mai mă duc să pregătesc Ce văd pe cuceare Vă e la Simovla Da Nu te vezi? Ce să văd, doamne, doamne Vino aici, Vino aici la fereastra. Da. Ia uite uite pe fratele meu cum s-a răsturnat într trăsură Ca un conte N-are pic de rușine a trebuit să se ascundă. De ce să se ascundă? Uite așa, ca să nu-l vadă creditorii, că au să-l închidă. Au să-l închidă Lutmina Gerasimovna. Mâine îl la închisoare. La ce închisoare? La da, Vaskresenski. Pentru datorii. Da, da, am văzut cu ochii mei și actul de executare și chitanța de plata hranii. Mami nu-i am spus nimic. Ce sunt o mai amărâs de geaba? Ah! Vai de mine, ce-i asta? Ce-i asta, Ludmila? Da. Mamița! Mamița, vină repede, uite, Ludmila, chiar lasi, mă moare, moare, mamița! Staci, prostă, napule! Ei, are și napul! A fier, și-a răs fiert, samovar! Știu că se plimbă, nimic de spus! A, Barbara Haritorovla știe să trăiască femeie de viață Și lui fecior mei convine A, Cu dânsa se plimbă într-o sură Fumează țigări de foie Ii, forse boieriși Și fără roleț cai Ia ca se întorc Felița ta întornă da. Fii bună, vestește-mă când pleacă cu coana asta Trebuie neapărat să vorbesc cu Nicolae Andrei Du-te, du-te, Ludmila ai Hai, du-te, du-te, lui De te odihnești, ai umblat așa de mult <gri> Ia ca madușca Barbara Haritorul Că de văd Ce lor rog de mine De două ore într-o zi Și samovalul parcă știe pentru cine a fost pus a şi scăzut de când pierde să lasă, lasă, nu te deranja, Felixat na, Anton. N-avem de discutat ceva important Ludmila Grați n-ai acasă? A acasă, dar are a face, acum se odihnește. N-am să mă plâng de băiatul tău Ai. Poate să mă ajute și nu vrea Cum se poate, Nicolae? Pentru binefăcătoarea noastră trebuie să facem totul ca niște robi Eu ia ca dacă mi-ar cere, aș face pentru dâsa și moarte de Ei, o la... zău a Lasă felicitat Antonovna, am glumit Lasă-ne, te rog, o clipă, că avem ceva de vorbit da, Bine, bine, matușca, ia ca vă las Vă las Cum e, dragul meu? Cum e? Vorbește? Satul meu este să aduci bani. adu chiar mâine Altceva nu-ți rămâne de făcut. Cum adică să dau dintr-o dată atâția bani. Da, imediat, imediat. <gântu -i> Și numai după aceea îți pot făgădui să-mi pun o ca să te scap de procesul penal. Doar dumneavoastră mi-ai spus că garanția e falsă. Și ce, dacă, în orice caz, dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Dar nu l-ai rugat, nu-i nu. așa? Iscălitura nu e a lui. <gântu -i> Fie cum era să iscălească dacă el era paralizat? <gântu -i> Asta se numește scrocherie. Știi cum se pedepsește? Lasă-mă, nu mai speria. Știu. Știu, știu că o pot păți urât Atunci adu banii Nu i-ai fă numai decât rost împrumută Doar ai luat bani pe polița aceea, nu-i așa? că am luat Am luat, dar i-am și chertuit Și acum cum acum va trebui să dau din ai mei Înțelegi, mă înțelegi Eu ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință nu e cel mai bun Și vorbești așa pentru că nu mă iubești Nu cred în ruptul capului că notarul nu-l poate înșela pe nou facela. El să ia jumătate și pentru o să-i dea pe din două <laughs> Să fac unui om cinstit astfel de propunere? Cum are să se uite la mine? Atunci, fă cum te-am rugat eu Fă-te cum te-am rugat Singur ai spus că domnișoara asta Fica notarului Te iubește, am înțeles nu, te iubește. E cu putință. Ea este un suflet nevinovat Perfect E cu atât mai ușor să înșeli Cum? Rezultatul? Jumătate din bani sunt ai dumitale? Nu, nu, nu Nu mă inspiti cu banii sunt la mare strântoare. E ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine o să fie un chis pentru datorii, mă așteaptă rușinea, umilința. Fie-ți milă, fie-ți milă, te rog și nu mă ispi Da, eu ce să fac? Eu ce să fac? Bani nu am. Și pe credit nu-mi dă nimeni. Am datorii. Nu știu, ai. Am datorii. Hai bijuterii briante am, am, am, am, am, Chiar foarte multe, Dar da Minunată, atunci la amanetez la montele de pietate da, da, da, da, da, Nu știu Nu știu cum să te ajut eu Mergem mâine dimineață împreună, foarte devreme Bine, bine, bine, bine, bine, bine Vezi cât de bine se rajează toate Până la urmă Stai Și cu dumneata De ce râzi să mă desbat Să mă desbat De bijuterile mele Ce n Poftim? Nu fi ridicol E posibil să sfătuiști de o femeie Să-și amaneteze bijuterile Briantele Iartă-mă, te rog Eu numai din devotament pentru dumneavoastră Ești naiv Ești naiv, dragul meu 12.000 nu e o sumă importantă pentru mine eu îi procur într-o oră Atunci? Am vrut să te încerc Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea Pe care de multă vreme te străduiești să o câștigi Bă, nu-i am Bă, nu -i am ca și să pricepi de la început ha, dar nu înțeleg Cum ai putea să-ți dăruiești dragostea unui om Care a făcut-o ticăloșie e? Chiar dacă a făcut-o pentru dumneata Dar nici eu nu sunt o sfântă Nu judec prea aspru, nici pe alții dacă cineva mi-i devotat pește, sunt la rândul gata să fac pentru lor. Ce jertfă? Ce, te îndoiești? Vanitos. Om vanitos ce ești. Nu vezi că-i lângă dumneata ceea ce-i dorit zadarnică atâta vreme. Mă faci să-mi pierd mințile. De potrivă, eu te ajut să-ți le aduni. Să pui mâna pe o sumă mare de bani. Să te bucuri de prietenia unei femei cu trecere în societate pe care toți o curtează. Să strânești invidie, gelozie Pentru asta merită să faci O marecare sacrificiu Ești deștept Ești simpatic, foarte simpatic Deci nu ești dintre bărbații periculoși Pentru femei ca mine Nu poți, nai ai de ce să-mi faci curte Pe dumneata am venit să te caut eu Aici, la Mahala Se cuvine să prețuiești acest lucru Îl prețuiesc? îmbrățișează -mă. Hai Îmbrățișează-mă Până mâine mai este vreme Eu aduc în orice caz toți banii Am să văd dacă mă iubești Stau dau Să mă săruți Hai sărută-mă Pe braț o Artonovna Feritata Antonomna Vin, vine, într-o fugă matușca, da. Vin? da De ce e găsut pe cânturi? Mi se pare că nebunesc Gata? Deci... Da, da, da, da, da da, Trebuie să fiu acasă Poate se adeverește Ceea ce mi-ai prezis mm -hmm. Dacă e așa, du-te, du-te, du-te Cu bine, la revedere, la revedere. Să nu mâna până nu-mi trag, mănușa a, a, cu bine, ședițat, Antonov, Ține bancnota asta pentru tine Și mai dă pe la mine când a, ai vreme Păsărică, păsărică Păsărica mea din rai A dat norocul peste tine, băiete, Nu te mai las în pace pe veile. Nicolae Andrei. Uite-o și pe asta l-altă. Ludmila vrea să-ți vorbească. Vă las singuri. Te deranjez? Deloc. Ești neliniștit. Hm. Te aștepți la lăbără o neplăcere? Ai aflat. Spune, ai aflat? Da, am aflat. Atunci e bine. Nu-i nevoie să mă justific. Nu, nu-i nevoie. M-am frământat... Ce-i de făcut? Iartă-mă, dar vreau să știi Nu îndur gândul că ai putea fi zvârlit în temniță la oaltă cu desfrănații Cu faliții frauduloși De aceea te-aș ruga să fie așa de bun și... Ha, spune, spune, pentru dumneavoastră fac orice Aș vrea să cunosc în în situația în care te găsești Să nu mi-ascunzi nimic, te implor A, Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât oh, Dacă aș avea asemenea bănuială, nu te-aș iubi Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari. Cum te-ai îndatorat? Da. Cui și cât? Nu să spun... Încă de când eram un mic avocățel, m-am trezit după viața studențească de listuri cu, cu 3-4.000 în buzunar. Mi-am pierdut cumpătul. Mese, petreceri... Am început să le Procese serioase n-aveam, așa că... După un an m-am trezit fără bani și cu datorii destule. Și atunci... Atunci am socotit că nu e potrivit să renunț la viața pe care o duceam... Ca să nu-mi pierd relațiile, știi? Da. Am împrumutat dintr-un loc, dintr-un singur loc, o sumă importantă cu, cu procentă foarte mari. Speram mereu că o să-mi cadă un proces mare și, în așteptare, am urmat să trăiesc tot ca mai înainte. Ca să fiu mai scurt, procesul n-a venit, banii am cheltuit și datoria mi-a rămas ca un juvăț de gât. O suburmă de znădejde. De aceea am ajuns la o viață fără rost prin, prin ceainării Asta e toată povestea mea Datorez mult? Vreau 3.000 Mă rog, pentru mine asta e o sumă uriașă Și... n-ai nimic în vedere? Nimic, nimic, nimic Nu mă rămâne decât să intru la închisoare Mi-e tare rău Îmi merg de capul grozor Stai, stai Cui ești dator? Ce nevoie să știi? Unui i că vesti din Moscova Spune repede cum îl cheamă Mă duc imediat la el Mă duc să-l rog să te păsuiască Am să-l implor Am să plâng E zadarnic nu e om, e piatră, stai pe locul Atunci, atunci cum să te ajut? Nu e cu putință Adică, adică s-ar putea Ar fi, ar fi o portiță de scăpare Ca să ies din încurcătură ar trebui să fac Ce? Ce, ce ar trebui să faci? Lugmina Kerasimovla Lugmina Kerasimovla Vind din partea tatălui Dumitane. Uite, mi-a poruncit să-ți dau plicul ăsta A spus să-l pui imediat în mapă Și sub cheie Bine, bine, bine, dorme, Altceva, nimic? Nu, nimic. A Ai văzut ce încredere are el în mine? Ție zice, îți pot încredința orice. Orice, tu nu ești ca frate tău. A spus el asta? Da, Un frate tău zice, n-am încredere nici de doi bani. Nici de doi bani. Dar în tine am. Foarte bine, ieși afară. Dar ce te răuțuiești așa la mine? Eu am față de Ludmila Gherasimovna, intenții nobile, nu ca tine. Eu, Ludmila Gherasimovna, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră foarte serios. Foarte serios. Da, da, da. Cu plăcere. Dar nu acum. Foarte serios. Da, Altă dată. Ești afară când te spun. Ia că mă duc. Hai la să vezi tu cum stau lucrurile cu mine și cu Liu Mila chiar yes! Foarte serios! Dar foarte serios. Spuneai că ar fi o portiță de scăpare. Da, este. Ca să ies din încurcătură, ar trebui să. Ce? Spune. Să fac o crimă. Ce spui? Mi-ai cerut să fiu sincer Ca să mă dezleg de datorie, ca să scap de rușină Nu-mi rămâne decât o cale Să fac o crimă oh, Nu Numai asta, nu Dacă trebuie neapărat Poruncește-mi și am să o fac, eu. o fac eu Despre ce fel de crimă e vorba? Un furt E chinuitor pentru mine Să te aud vorbind astfel Nu lucru, e... liniștește-te Lasă-mă în asta. Nu, nu, nu, stai Orice ai pune la caleți sunt complice Ce să fur Ce și de la cine De la tatăl Dumitale O poliță a, a femeii pe care ai văzut-o azi aici E în mâna tatălui Dumitale Ea nu vrea să plătească toți banii Și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă fur polița Vai ce tortură Cel puțin După ce ai să-ți plătești datoria Ai să schimbi viața asta, nu-i așa? Viața asta fără niciun rost Și, și ai să începi să muncești Mai pe vorba pentru nimic în lume aș vrea să mai trec o dată prin ce trec acum jur jur cu mâna pe inimă pe toți sfinții că mă fac om de treabă dar nu nu nu nu nu nu nu e cu putință să fiu salvat n-am să recurg la niciun fel de mijloc imoral ca să mă salvez lut milag mi-e rușine de mine cum am putut asculta propunerile acelea infame fără să protestez ce suflet nobil ai cum să te ajut ce să fac să te salvez dragul meu te iubesc ah. Și în afară iubirii mele, viața nu înseamnă nimic pentru mine Miștește, te rog Eu am făcut prostia, eu va trebui să indur urmările Te rog numai, da. dă mi înapoi revolverul Nu, nu, asta ar fi o nelegiuire și mai grosă ce trece prin minte? N-aș face așa ceva decât dacă mi-ar fi peste putință să îndur Nu, nu, nu, nu îngădui să ajungi până acolo Nu, uite, ține plicul ăsta Ce-i asta? Polițale, le Betchinei nu. nu, nu, nu Nu pot să primesc astfel de jerfă Ține-o la dumata, Fă cu ea ce crezi de cuvință Vin o țin fire, nu e cu putință Salvarea dumii e în mâinile mele Eu îmi fac numai datoria față de dracostea mea Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut Și nu mai fi și femeia asta îmbrăbădită. Poftim! intră. De cine cauti? Ah! ah. ah. Nu m-ai recunoscut Barbara Hariton Nu bată-te să te bată Zău că nu te-am recunoscut Am venit cu o birge și am oprit la colț Când am chef să se da. afle că am fost la tine uh -huh. Notarul e acasă? Nu, a plecat cu noaptea în cap Da, -sa? Fii pe pace, noi numai serile le împreună Aha. Ca să nu mai ardem o numărare de prisos Altfel, stă toată ziua nu o daie ei Azi, nu știu, e bolnavă sau supărată Mă, nu a ieșit Spune dragostea mea Ce-ți dorești inimioara? Vreau să-l văd pe Nicolae Andrei aici ha, Îl dat. eu și n-avea grijă Stau eu de pază bine, Când bine. vine notarul, te ascund Bine, bine, bine, bine. Nicolae? Uf. Bună dimineața Bună dimineața Iată, am venit Văd, ai adus banii? Da, i-am adus Toți? Toți Poftim polița Mulțumesc, îți mulțumesc pe prieten. În adevăr, iată o dragoste, o pasiune care merită credere Și răsplată Și răsplată Numai că, dragul meu, Nicolae Andreevici Ai să mai aștepți puțin tel Știm? De inimă nu poți dispune după plac Dacă e prinsă, ce-i poți face? Acum nu e vorba despre inima, dumintale Nu despre bani e vorba, dar banii ți dau Banii, ți, da, nu avea grijă. Dar uh, nu toți, dintr-o dată. Încet, cu încetul, așa cum am făgăduit, să știi că pentru mine e sfânt. Dă-mi voie, dă voie, eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumneavoastră se află o hârtie de valoare. Da. În timp ce eu uh, văd că m-am ales cu vorbe de șarte. Mi se pare că vrei să mă înșeli. Nu. Am să-ți dau ce ți-am făgăduit, dar nu pot imediat. Nu pot, mai așteaptă Dăm mi polița înapoi <gără> Ești naiv, dragule, ești foarte naiv <gără> Sau mă pe mine o proastă, nu? Bine? dacă e așa, am să te denunț că mai ai smuls Hai să fii percheziționată Nu-ți dau drumul de aici Dar bai, ce îngrozitor Noroc că eu sunt tare din fire și nu-mi pierd niciodată Prezența de spirit. Și <gără> focul o cât ai clipit. Ce ai făcut? Ce să fac? Uite ce frumos arde N-a mai rămas nici o urmă Nici atâta din datoria mea Bravo Nu-mi rămâne decât să te admir Mă simt Așa mi s-a luat o piatră O piatră grea de pe inimă Mă simt ca un fulg Și aproape Aproape nevinovat Totul s-a făcut cu mâinile Altora. Dar continuă. spune, spune, spune, te ascult. Da acum, nu te uita cu atâta disprezi la mine Tu ce crezi că ești mai bun? E E drept, eu am oferit bani, dar am și găsit un... un om Care a acceptat această propunere Nici prin minte nu mi-a trecut că ai să te prinzi ha. Da, e dreptul cu o viață liberă Dar sunt înconjurată numai de oameni respectabili Și uite că printre ei s-a un tânăr simpatic Atât de datoritor. Încât pentru bani Ajunge Mi-ai încredințat această afacere necurată Dorind să afli dacă-ți meri dragostea Cel puțin, așa ai spus Așa am spus E bine, închipuiește-ți că și eu Acordându-ți încrederea Am dorit la rândul meu să văd dacă merit iubirea Da, și nu merit, nu? Cata, s-a dovedit că nu merit E foarte păcat Dar dumneata te poți consola ușor Pe dumneata te iubești o fată Care sigur că are toate calitățile pe care le visezi cu care poți fi ferici? Am să fiu, am să fiu, nu aveți o grijă Foarte bine. Foarte bine. Nu sunt videoase. La la, da? La, la, da, da, da, da? Da, ascunde mă ascunde mă nu-i va, dragă, repede. Și nu uita, eu n-am fost aici la tine. Bine, bine. și nu mă cunoști. Vine, Matușca. Pot să fac și cruce când te-am văzut. Te scot pe scara de jos. Și bindoc. peste 10 minute mă torcea. Da. Și de atunci se cheamă că am venit cu Vine, da. bine, așa se cuvine. Da. Tu să faci tot ce-i stece prin cap și noi să-ți batem în strugă. <laughs> câtă abilitate, câtă viclenie. Numai cel viclean, cel care știe să mintă, numai acela trește bine pe lumea asta. Trebuie să-i spui fiului dumitale, eh? Eu n-am să-i rămân Hai, Să mergem, bă, atunci cât să... nu domnule, domnule domn da, Hai să da, da. și focul să nu se stingă da, La revedere Ah, Nicolae, frate Ce vrei? Ajută-mă, frate, uite, am făcut numai după procură. asta șapte copii, te rog Bine, da, dă face Te uite Lasă că le fac sus Doamne, domnul, da. da? Când iese Ludmila Gerasimovna din e fă bunătate și mă cheamă Da Vreau să-i spun ceva înainte, să vedea cu taică -suri. Da, bine, bine, lasă am să te chem. Am să te chem. Așteaptă-te-o mult și bine. n tu ce vorbi cu ea. Ei, nu mai, frate, nu, nu. Nu mai sunt eu prost, proștilor. Nai ai cu cine te duce la cafe nea și mor de urât, hai. M-aș ia să mă apuc eu de scris. Că-ndată vine tatăl Ludmile și... Oh, hai, așa venit. Of, oh, oh, oh, grozav, sunt deostenit, frăcioare M-au înăvălit procesele dorme, domn, și mă părăsesc puterile Așa a fost la masă, l-am cunoscut Da? Erau acolo o de chefli și fiecare avea bă, un proces, bă, urmărire Dovedește că ești cinstit, ziceau, și o să te umplim de bani da. să termin cu bine vreo două afaceri mai importante Ca să le arăt ce pot și pe urmă Bărgune milușă, Ludmila, că n-ai ieșit din odaie. Nu, nu, încă nu. Oare nu s-a bine? Nu știu, scrie băite, Nu, nu, nu, te mai deranjez Mi aduc și eu servietă și viu și o lângă Da Și fii atent Cum să spun Scrii destul de citeți Dar faci niște greșeli Fără voia mea, ghelea, să-i Ce o, visurile sunt, visurile Nu, nu, nu, nu mai visa în lucrezi Nu să mai scrii fixativ în loc de departament Da, da, cine să te înțeleagă? Fixativ, un în loc de departament Nu știu cum se avem să Mă gândeam să mă duc la frizer Să mă piept în așa Ca să-mi stea părul așa mai fix Și n-aveam în cap decât fixativ <gântu -i> Auzi dumneata da? Să nu da? vedeți că sunt cinstit M-a găsit vreodată cineva necinstit Nu, nu Doamne, oh, doamne, ia uite-te pe listă Câte poliți avem Păi 16, pe a 17 am adus aseară ah, 5, 14, 15, 16 17. Gă, a, a 17, unde e? Ei, ei, ei, ei, dă coațelii Poftim Nu, stați, poate n-ați număra bine Mai trebuie, asta Eu nu, nu, nu, nu Lepsește polița lebeti Nu, nu, nu, e acolo, e acolo Nu e, nu e, da, uite-te și Nu e, da, da, da, stați-mi o clipă Nu e, da, nu se poate, nu, nu cred Nu, mi-ai să o aduc acasă Da Și la mine e ca și cum ar fi la dumneata în buzunar Ui, La fel de ce este, sunt și eu ah am dat-o lui Duminei Kerasimovna și am spus așa Strânge-o în servietă, pur mâna în foc că e în servietă De ce te uiți așa? De ce te uiți așa crunt? De ce te uiți așa cum La Mine, de ce? Ești un de hoț sim porfine Care timpul a alergat la de Petkina? s au pus chiar aici? Da, a ieri a fost, a fost, chiar de două ori a fost E yes, spândut poliția. Nu, no, i-am dat-o Ludmila Gheasimovna mână în mână Dacă no. nu-i serviat înseamnă că e la tânsa Chiam-o aici Da, imediat Chiam-o aici și vedea Ludmila Gheasimovna la... Poți să intru? Nu răspunde Bate mai tare Da Aaa, nu știu tot! Săriți, să știu E moarte nemişcată! Păi de mine, nu-mi mișcă-mea! Ce-ți-i față Am zărit revolverul pe măsuța dumneitale și dumneata acolo nemişcată am crezut că... Taci, te rog! Am crezut că... Tată, asta noaptea aproape n-am închis ochii. De aceea m am culcat mai adineaur și am adormit așa de nu Nu Am crezut că... că... te răule, neată răule, ce spaimă Dar trez. eu și acum îmi bate inima, a. de sta să se spargă Hai, trezi la masă și scrie a, Am crezut Spune, Ludmila, da. s a dat dorme don, Poliția polița lebetchinei, nu? Da, mi-a dat-o Vezi, uite, ți-am spus eu Da, că... da, bine, iartă-mă Uite, a. acum m-am mai liniștit v să zic că polița e la tine Nu, nu-i la mine atunci unde-i? Am dat-o Ai dat-o? Cui? Și pentru ce? N-am putut face altfel Ce s-a întâmplat? Sunt Nicolae? las să vorbească spune spune. Nu nimic N-ai putut păstra un lucru străin încredințat tatălui tău Care a garantat cu cinstea lui Nu înțeleg N-am putut face altfel, tate Spune-mi, prin ce vicle și gurți au supletul tău curat Nu, tată, nu-i vorba despre așa ceva Cum? Am văzut că se pierde un om Că dacă nu-l ajut fără întârziere, la a amenință rușinea, Am vrut să-l ajut, să-l scap oh, oh, oh, frate, oh. frate, frate, nu s a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne nenorocești, tapinele Așa vă să zic, pentru el Da Uf, înainte eram serman, dar aveam o copil. Acum nu mai am. Mă izgonești, tată? Nu, nu, nu, nu, nu, iartă. Nu, nu mai știu ce vorbesc. Nu, te izgonești, Lutmilos. Nu te las unui dezvrânat, unui besiv, unui hoț care trăiește din lacrimile altora. Te rog, tată! Care bea banii, micuț, și-l prătești banii agonisiți cu trudă care ne-a prădat și pe noi pentru petreceri și despreu. Ah, nu, nu, ai copilă, vină vin, să plecăm din casa asta. Gerasim Porfirici, eu n-am să-ți răspund tot cu insulte. Îți respect bătrâneța. Fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. Ludmila Gerasimovna, da. la mine va trebui să rămâi. Mie mi se cuvine mângâierea ta. Pentru că eu sunt cel năpăstuit pe nedrept Chică, fău, l -l. Chică, l -l -l. Nu fugi nu, nu, cât mai departe de el, Ludmila Tată, hotărârea mea e luată Rămân cu el <trui> Soarta mea a legat viața de-a lui Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte O, tată, dacă aș putea trăi pentru voi amândoi Dacă ai vrea să rămâi lângă noi Ce spui, Ce ai pierdut mințile Lângă omul care mi-a luat tot, tot Bani străini Pe care niciodată nu să-i pot câștiga Ca să-i dau înapoi Mi-a luat dreptul să fiu socotit Mi-a luat tot ce aveam mai de preț Mi-a luat fata Nu ți-am luat nimic luat Nu am făcut niciun rău Iată și fata dumitale. Poftim și polița Cum? ce asta? Polița lebedchit? Te-a mustrat conștiința Sau n-ai avut vreme să o vinzi? Mă face să că ți-am dat-o nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata Chiar din nou m-am întâlnit cu Lebedchina Atunci ce caută hârtia asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila? Sunt împuternicitul lebetinei. Pentru ce mi-a trebuit polița, nu vreau să spun Să admitem că am avut nevoie de o copie Bine, dar cum? Iartă-mă, frate, vezi? Mă aprind repede Trăind în mahalam asta, ești pornit Fără voie să bănuiești Rămâi cu bine, Ludmila Gherasimovna În ce ai să faci? Mă îngrozesc. Liniștește-te. M-am hotărât să mă supun soartei. Acum, având în față ceva minunat. Dragostea de mita. A sosit Varvara Haritonului la Rebetchina. Mă duc să-i deschid. Păi, o mai la vreme. Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov. Dumnealui este matușcă. Ne ești avocatul Margaritov Slugat dumneavoastră, asesor de colegiu Gerasim Porfirici Margaritov Vă rog, luați loc Lăsați, nu vă deranjați Numii s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Nu tocmai. Da Și doresc să achizi suma Foarte bine faceți cu Goan Poftiți, dați bani Dar vreau să văd dă întâi polița eu plătesc numai acelea care are în mână polița Sigur, aveți toată dreptate da. Poftiți de dați banii și primiți în schimb polița Adică cum te îndoiești de cuvântul meu Poftim bani. Acum polița, unde e polița să o văd? Poftiți E iscălitura dumneavoastră? Da. O recunoașteți? E stai, ce -i asta? Dăm voie, dăm voie Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți iscălitura Ba nu nu, nu, e scrisul meu e, În cazul ăsta, număr banii și fac mențiune pe poliție A, Așa, este exact Iată, iscălesc aici de primire Ce înseamnă asta, Nicolae? Asta înseamnă că am fost mult mai prudent decât dumneata s da. am dat numai o copie Ar fi trebuit să te uiți mai cu băgare de seamă a să zic, așa stau lucrurile. Așa. Iată, cu coarnă, dumitale polița. Așa, și mie bani. Ludmila, Ludmila, ca ieri când am cerut lui Dorot nou bani pentru cheltuieli, mi-a spus, dacă încasezi de la doamna Lebetchina, jumătate din bani sunt ai tăi, pentru că tot ai socoteam pierduți. Bădăranu. Cu adevărat, bădăra cu coniță. Ludmila, da. Uite aici, jumătate din suflet. Mie, tata Da Mie? Data. da, ție Ție ia nu te tepi E zestrea ta oh. Atunci înseamnă că nu s-ai mei Va trebui să-i dau Sigur, prostuțo, sigur Ai să-i dai aleșului tău Dacă e așa, o fac pe loc Primește-i, dragul meu Domnila. Și comunică tatei dorința ta Curaj, vorbește Gerasim Porferici hey. Doresc să lucrez alături de dumneata dar cu o condiție Ce condiție? Dumneata, ești un avocat cunoscut Ți se dă procură în alb, altfel nu primești, nu-i așa? Bineînțeles, procură în alb Atunci, te rog, încredințează mă afacerile dumii tale. Ești în vârstă, ai, ai muncit mult, ți-ai încheiat cariera da. Iar eu, eu aș vrea să încep în sfârșit Tu da, ai așa? să te odihnești, tata? Ce așa? Noi o să te îngrijim? Și tu, doar medon Da, mămița Parcă spuneai că pe tine te iubești ce să-i faci, mamițo? Noi, nimic. Lasă -la. El o să aibă afaceri de făcut, alergături pe la judecătorii, eu cu partea gospodăriei. Da, mamițo, da, am să-i cresc copiii. Ai văzut, Matusca a trebuit să plătești. Dracul! Știi că nu-mi pare rău. Nici banii ăștia nu sunt ai mei Sunt tot împrumutați. Doar Medon? Da? Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Sablov. Da? Vezi, o nu grijesc, să pui iar... Nu, nu, nu Am să fac la perfecție Așa Și să nai nicio grijă Suntem casă fixată, cinstită Ați ascultat? Dragoste târzie de Alexandr Nicolaevici Ostrovski, Traducere de Valeria și Profira Sadovean. Adaptarea radiofonică Elena Negrean. Distribuția a fost următoarea. Sablova Tamara Buciucianu botez Nicolai Șerban Cela, Dormedon Petre Lupu. Doronov George Constantin. Margaritov, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit Ludmila, Ana Ciontea Lebetchina, Gina Patrici, Birjarul, Gheorghe Pufulete Regia artistică, Dan Buicant